Petre Ispirescu, voinicul cel cu cartea în mână născut A fost odată ca niciodată, pe vremea când se scria musca pe perete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată o babă și un uncheiaș. Ei, până la vremea bătrâneții, nu avură niciun copil. Ce nu făcură, ce nu dreseră și ca să aibă și ei măcar o miarță de copil nici cât. Ba merseră pe la descântătoare, ba pe la meșteri vrăjitori, ba pe la cititor de stele și ca să rămâie baba grea, nici gând nu avea. Ajuns la vreme de bătrânețe, începura să se îngrijura. Ce ne facem noi, babu? zise într-o zi un cheașul. de vom ajunge va zile de neputință ori de nevoie. Tu știi că am făcut tot ce mi-a stat în putință și ca să ne dea Dumnezeu și nu un copilaș. Care să fie toiagul bătrâneților noastre, nu s-a îndurat. De un chiaș, cine e de vină? Tu știi că am umblat și cruciși și curmeziși, pe la meșterese, pe la vraci. Am făcut tot ce m-au învățat unii și alții și ca să avem și noi o mângâiere pentru pârdalne cele de bătrânețe, că grele mai sunt, a fost peste poate. Ia să apucăm noi doi în două părți, să ne ducem unde ne-o lumina Dumnezeu că -și tot degeaba stăm noi la un loc amândoi, două nevoi. Să ne despărțim un chiaș, dacă tu așa găsești de cuvință. dar bine, cine să ne închiză ochii în ceasul cel de pe urmă? Că bine zici tu, babo. Stăi dar ia să iei tu basmaua mei care am avut-o în ziua de cununie. Și eu ștergarul cel vârgățel, ce mi a adus de zestre. În toate zilele să ne uităm la dânsele și când vom vedea pe ele câte trei picături de sânge, să ne întoarcem acasă. Acesta să fie semnul că moartea s-a apropiat de unul dintre noi. Așa să facem un chiaș. Cum ziseră și făcură, se gătiră de drum, își luară fiecare de săguța de -a umeri, în care baba puse pe fund basmaua bărbatului ei, iar un chiașul, ștergarul cel vârgățel al nevestezii, și apucară unul spre răsărit, iară altul spre apus. Nouă zile și nouă nopți se duseră și iară se duseră. Întrebară și pe bun și pe rău, pe mare și pe mic, ce ar face ei ca să poată avea un copil. Ceea ce le spuseră să facă, ei răspunseră că au tot făcut, dar în deșert. Ei căutau să le spui cineva altceva, ce nu știau ei, dar nu-și găsiră omul. Azecea zis sculându-se chiașul, ieși afară să se spele, ca să pornească la drum mai departe. Când lua ștergarul să se șteargă pe ochi, ce să vezi? Trei picături de sânge pe dânsul. El își spuse: Trebuie să mă întorc acasă, căci Dumnezeu știe ce va fi pățit baba mea. Întinse un chiașul la drum, nu mai căuta nici de mâncare, nici de odihnă, și se întoarse acasă cum plecase. Ce-ți s-a întâmplat, babu? zise el, cum își văzut jumătatea. Ce să-mi se întâmple un geaș? Ia ca eu, îmi căutam de cale și întrebam în dreapta și în stânga rugându-mă de toți să mă învețe ceva ca să putem avea un copil. Dar întrebările și rugămințile mele le făceam în sec, căci înrăceam gura de-a Și tot mergând înainte, am ajuns într-o pădure mare, mare, fără seamăn și m-am rătăcit prin bungetul acelei păduri, de nu mai știam pe unde să ies la oameni. Când odată văz înaintea mea un moș, floș de bătrân, uitat de moarte și de Dumnezeu, eu îi spui după ce umblu și cum m-am rătăcit. Moșul, încărcat de zile cum era, se pune jos, stă de vorbă cu mine și cu un grai blajin îmi arată drumul pe unde să ies acasă și îmi zice să mă întorc, căci râvna noastră a ascultat-o Dumnezeu. Și ăsta a fost semnul de peștergarul meu? Se vede că ăsta... Atunci și ei se hotărâră ca să nu se mai desparță și să rămâie să-și mănânce amarul împreună. Nu trecu mult după asta și baba spuse uncheașului că se simte îngreoiată. Aoleu! Unde era Dumnezeu să vază bucuria uncheașului când auzi de o asemenea veste bună? Umbla de colo colo de bucurie și nu mai știa pe ce să puiem mâna și ce să facă. Și așa trecură zilele una după alta, până la nouă luni. Când baba, cu ajutorul Maicii Domnului, născu un dolofan de copil de drăguleț și cu o carte în mână. A treia seară, când veni ursitoarele, se întâmplă ca un chiașul să fie deștept. Pe dânsul, vezi, nu mai prindea somnul de bucurie și de trei zile nu-i mai daseră ochii în gene, tot umblând pe lângă babă ca să l îngrijească și să o caute la boală. De -aia și când veni ursitoarele, el nu dormea, ci sta stărcit într-un colț, ca și când ar fi fost mătră cuca, sora doamnei. Când începură ursitoarele să ursească, el se făcu numai urechi și auzi tot. Cea mai mare dintre ursitoare zise, Acest copil are să fie un făt frumos și are să ajungă bogat. Cea mijlocie spuse, Pe acest copil, când va fi el de 12 ani, au să-l răpească duhurile rele. Cea mai mică zise, Dacă va scăpa de duhurile rele, Acest copil are să ajungă împărat. Atât îi trebuie uncheașului să uză, Ca să-i dea un cuțit ascuțit prin inimă. El, vezi, nu se împăca cu ceea ce zise ursitoarea de-a doua. O grijă mare îl cuprinse, Și de pe acum chiar începu a plănui Cum să facă să-și scape copilașul de la un asemenea rău. Până una alta, copilul creștea, asculta pe părinți și cartea cu care se născuse din mâini nu o lăsa. Citea, citea mereu pe dânsa și învăța, desemira toată lumea de silința și învățătura dânsului. Când se făcu ca de nouă ani, știa câte în lună și în soare. El însuși ajunsese să fie o carte și toți medieșii veneau la dânsul și îl întrebau despre păsurile lor. Unchiașul se bucura, nu se bucura de fiul său. Dar, baba, știu că nu mai putea de bucurie, văzându-l și frumos și cu atâta pricopseală în trânsul. Unchiașul vezi, era cu cuiul la inimă. Știa el ce știa, dar la nimeni nu spunea. Băiatul de ce creștea, de aia se făcea mai frumos și mai învățat. Tot satul îl cinstea și l-asculta ca pe cine știe cine. Iar unchiașul, de ce trecea timpul? De aia se întrista? Când era aproape de a împlini băiatul 12 ani, nu mai putu unchiașul să ție, trebuie să răsufle. El găsi de cuvință să spuie și a lor săi ceea ce era să se întâmple fiului lor. Și astfel, într-o seară, când stăteau cu toții la foc și povesteau și verzi și uscate ca să le treacă timpul, unchiașul se apucă de spuse tot ce auzise de la ursitoare. Pe-aici, pe-aici era să moară baba, mama băiatului, de întristare, când auzi unele ca acele. Săriră însă chiașul și fiul său, o stropiră cu apă și de bea, de bea o mai înviorară. Iar băiatul se puse pe gânduri. Și mai plănui el ce mai plănui, până ce, după câteva zile, spuse tatălui său ceea ce izvodise el să facă. Tată-su, care le asculta la gura lui ca la o carte, se duse numai decât prin sat și detegură la toți megieșii, că în seara cu tare și cu tare, adică când era să împlinească fiusul 12 ani, ei să se adune toți cu totul la biserică, ca să facă rugăciune pentru fiul său, pentru a-l scăpa de duhurile cele rele. Vorbi și cu moș popa, și toți cu totul se făgăduiră că vor împlini cererea uncheașului. Și așa și făcură. În seara aceea, când era băiatul unchiașului să împlinească 12 ani, toți oamenii din sat, bărbați, femei și copii, împreună cu moș popa, se adunară la biserică pentru rugăciune. Și viind moșul cu baba și cu fiul lor, tot cu cartea în mână, și îl băgară la mijloc și rugăciunile începură. Se rugară ce se rugară, când deodată se pomeniră că se umple biserica de o ceață groasă. Atunci căzură cu toți în genunchi și scoaseră niște rugăciuni fierbinți, de-ar fi muiat inima nu știu cărui duh rău. Ceața se risipi și ei rămase răteferi. A doua seară, când erau la rugăciune tot pe acea vreme, unde se pomeniră că se umple biserica de șoareci, de lilieci și de bufnițe și începura de colo până colo prin biserică, a sesui pe oameni și a-i ciupi de pe unde apucau. Toți se speriară, până chiar și moș popa. Atunci băiatul închiașului, cu cartea în mână, căzunge în genunchi și începu a se ruga cu foc. Așa făcură și unchiașul și moș popa, și toți medieșii care se aflau în biserică, șoarecii și toate lighioanele acelea pieriră. A treia seară, dacă se adunară și se puseră la rugă, se rugară, până ce, către miezul nopții, Odată a să tremura biserica și a se auzi niște pocnete și tunete, bubuituri și duduituri îngrozitoare, ca de tunet. Căzură și de astă dată în genunchi, se rugară și de astă dată cu toată credința în Dumnezeu. Însă, ce să vedeți dumneavoastră? Tocmai în toiul rugăciunei, unde se coborâ un călugăr din turnul bisericii, apucă pe băiatul închiașului de subsori îl răpește din mijlocul lor și se înalță cu dânsul în sus. n care oamenii să bage bine de seamă și pierirea din ochii lor ca unălucă. Ba că o fi rămas prin turn, ba că o fi pe după biserică, ba că o fi pe colo, ba pe dincolo. Aș, el s-a dus cu călugărul cel răpise și dus a fost. Toți rămase ca căzuți din cer de spaimă, dar unchiașul și baba mai asupra. După ce se mai astă din spaimă și după ce biserica se liniști, oamenii ieșiră și se duseră fiecare între ale sale. Fiul încheașului, deși răpit de călugăr, cartea din mână nu o lăsa, citea mereu și în gura mare. Iar când fude ajunse pe la mijlocul cărții, călugărul nu-l mai putea ține. Vru să-i smucească cartea din mână, dar băiatul o ținea vârtos. Luptându-se cu băiatul prin văzduh ca să ia cartea, Călugărul îl scăpă și fiul unchiașului căzu într-o prăpastie adâncă. Dumnezeu știe cât a rămas el acolo, până s-a dezmeticit din amețeala cei veni căzând. Când se pomeni, el era tot cu cartea în mână. Mulțumit Domnului că l-a scos din mâna duhurilor rele și că este viu, Dar alt necaz acum, nu știa unde se află. Se scoală el de acolo și o pornește la drum. Și haide, și haide! până ce de-abia ieși din prăpastie. Apoi o luă într-acolo unde mila Domnului îl duce și apucând spre soare apune, se duse, se duse, zi de vară până seară, fără să dea de un sat și fără să vază pui de om. Și mai mergând ce mai merse, de un copac și mase acolo. Nemâncat și nebăut, nu putea să doarmă. Și luptându-se cu foamea, cu setea și cu nesomnul se socotea unde s-ar duce ca să iasă în lume. A doua zi o apucă iarăși spre soare răsare, după cum plănuia el, până cedete peste niște grămezi de căpățâni și oase de oameni și apucându-l niște răcori reci de frică, începu a citi pe cărticica lui și înlătură oarecum groaza acesta gata să-l cuprinză. Își luă de cinima dinți și porni înainte. De ce mergea mai înainte, de aceea grămezile de oase de om se înmulțeau. El se făcu că nu le bagă în seamă și tot înainte mergea, până ce ajunse la un oraș mare, din care numai de rămături rămaseră. Prea puține ziduri mai erau în picioare și mai merse ce mai merse și dete de niște palaturi foarte frumoase. Acolo, dacă ajunse, bătu în poartă. El cugeta să ceară ceva de mâncare. Că nu mai mâncase nu știu de câte zile, și să-l lase să mâi acolo, că era vreme de când nu se odihnise ca lumea. dar nu-i răspunse nimeni. Mai bătu o dată, dar ca să răspundă cineva, ba! În sfârșit, bătușa treia oară, dar nici cel mai tericel. De asta dată, se auzi un glas pițigăiat dinăuntru că îl întreabă: Cine ăsta? El răspunse că este om ca toți oamenii și cere să-l găzduiască. Dacă-i deschise portița, ce credeți că mi-a văzut? O umbră de om, un bătrân cu barba până la genunchi, slab și pipernicit și cocoșat, de parcă mânca numai vinerea. El se cruci când văzut pe făt frumos și spuse că nu a văzut om de când era copilandru. Acest bătrân era portarul curții și lăsat acolo să păzească palatul până s-o găsi cineva care să desfacă blestemul acelui loc. Dacă intră în făt frumos înăuntru, bătrânul îl puse la o masă curată și pe masă niște pâine albă ca zăpada și niște legumă bună de mâncare, însă gătită fără multe meșteșuguri. Băiatul îmbuca lupește, că nici el nu mai știa de când nu mâncase. După ce mâncă și se sătură, se puse la vorbă cu unchiașul. Bine, tătuțule!" Ca ce să fie asta, de n-am întâlnit eu, cale de atâtea zile de când viu, niciun sufletel de om pe aici, pe la voi. Afară numai de grămezi, grămezi de oase de oameni risipite, colea și colea. Și apoi, și aici, la palaturile astea, numai pe tine te găsesc cu sufletul în oase. Încolo, parcă ar fi în împărăția morții. Ei, tătișorule, povestea împărăției acestea este mare... Eu ți -i spune, i cât o din ea. Să vezi dumneata nepoțelul moșului. Aia asta împărăție a fost și ea o dată mare și puternică. Împăratul și împărăteasa locului nu aveau copii. Ei, în loc să se roage lui Dumnezeu ca să le dea un moștenitor, se apucară să umble cu farmece. Umblară aici, umblară și deteră peste un fermecător meșter. Acesta nu știu ce făcu, nu știu ce drese. Că numai iată că împărătea sa rămâne grea și după nouă luni născu o fată mai frumoasă decât nu știu care zână din cer. Ea trăiește și acum. Este atât de frumoasă încât să o vezi și să nu o uiți în toată viața ta. La trei zile de când venire ursitoarele, o ursiră ca ea să nu se poată mărita până ce nu se va găsi cineva care să petreacă o noapte în cămara ei și să scape teafăr. Pasămite Dumnezeu pedepsea pe copil pentru păcatul părinților. Nu numai atât, dar ursitoarele întinseră pe deapsa aceasta și asupra împărăției. Ele ziseră că din ziua când va veni cel din tâi pețitor și nu va izbuti să scape, toate orașele și toate satele să se dărâme precum le-ai văzut și tu și toți oamenii să putrezească, să le rămâie numai oasele, aceasta ca să îngrozească pe juni, ca să nu vie împețit. Vezi, dumneata, și fermecătorul acela care a făcut pe împărăteasă să nască, fu pedepsit, căci umbra lui este cea care vine noaptea, demuncește și chinuiește pe bieții tineri care se încumetă, a rămâne în camera domniței. Mulți tineri s-au încumetat până acum a face cercare și toți au pierit. Auzind unele ca acestea, făt frumos zise portarului că ar dori și el să vază pe fata de împărat. Fugi de acolo, tătișorule!" Nu-ți mai băga sufletul în păcat. Fă-ți cruce și te depărtează de locurile estea, ca să nu-ți pierzi viața. Păcat de tinerețile tale. Fie, își zise băiatul, gândindu-se la cele ce pățise până acum. Tot n-am eu la ce a mai trăit singur prin pustietățile astea. Și stărui ca să-l ducă în camera domniței. Portarul, dacă văzu că nu este chip să-l oprească de a merge, îl duse la fata împăratului. Ei, cum se văzură, se și plăcură. Se vede că ei erau făcuți unul pentru altul. Și de unde să nu fie așa? Biata fata împăratului ar fi dorit să rămâie în noaptea aceea băiatul în camera ei. Dar îi era milă de tinerețile lui. Cum de să prăpădească o așa bună tate de june? Și împreună cu portarul, mai cercară încă o dată să-l facă a nu rămânea. Dar fu peste poate, căci făt frumos era de aceea care... Când își pun în gând să facă ceva, nici dracul nu-i o scot din cap. Și așa, cum veni seara, el se duse cu cărticica lui în mână și stătu în priveghere. Ce făcu el, ce nu făcu, că văzu albul zilei. A doua zi îl găsiră tot cu cartea în mână și arbăd, și galben ca turta de ceară. De parcă muncise cine știe la ce lucruri grele și cine știe câte nopți nemâncat și nebăut. Se deșteptă fata, și de unde dormea ea, și cum îl văzu în carne și oasei spuse, Tu să fii soțul meu! Atunci, odată, ca tinsenin, începura a învia oamenii de prin oraș și de prin sate, slugile de prin curte, și toate câte erau cu suflet, în ziua când veni cel întâi pețitor, începură să se miște și să se scoale ca dintr-un somn adânc. Oamenii începură la lucrul lor, o știrea, adat timp și în surle, și a venit la curtea împărătească să se închine cu slujba. De unde până aici era tăcere, Moarte! Acum te surzeau strigătele și zgomotele ce făcea mulțimea de oameni și de argați, mergând fiecare la lucrul său. Portarul se bui măcise la cele ce vedea. Nu știa încotro să-și întoarcă privirea și la ce să se uite mai întâi. Făt frumos și cu domnița ieșiră și se arătară la lume. Mulțimea striga de bucurie de se auzea în cer strigătul lor și din fiecare gură ieșeau vorbele. Să ne trăiască împăratul și sa noastră! Făt frumos, dacă se conună cu fata, se așeză în scaunul împărăției și ștocmi tocmi oștile, boierimea și prostimea, cum știa el în legea lui. Toți rămaseră mulțumiți de tocmelele lui și petrecură ce petrecură cu fericire în căsătoria lor. Când, într-una din zile, își aduse aminte de tatăl său și de mumă sa și se întristă că nu mai știa nimic de căpătiiul lor. Împărătea sa băgăde seama în tristarea lui, și ca unul ce era foarte drag, nu vrea să-l văză nicio clipă măcar întristat. Prinse-l întreba, iar dacă-i spuse, el îndemnă să se ducă să-și aducă părinții și să trăiască cu toții la un loc ca în sânul lui Dumnezeu. Făt frumos, asta și voia." Și totuși nu se îndura să-și lase soția singură. Știa el bietul ce va să zică singurătatea. Dar, întețindu și încingându-l dorul de părinți, hotărâ să se ducă. Înainte însă de a pleca, sa, soția lui, îi dete un inel ce zicea că l-are de la moși, de la strămoși. și îi spuse că are puterea când îl scoate din deget. Se uită la dânsul și dorește să se facă un palat cum seamăn pe lume să nu aibă. Îi și pe vizitiul curții, om vechi, credincios și iute la slujbă, care să nu se dezlipească de stăpânul său nici cât ai da în amânar. Așa, căpuit și pregătit de drum, plecă spre satul unde trăiau părinții lui, după ce își luă ziua bună de la împărăteasa, de la boieri și de la ostași. Drumul îi era să treacă pe la lui Sefer împărat. Pe la țara zânelor și Dumnezeu mai știe pe unde. Trei ani și trei luni și trei zile ținut călătoria până să ajungă în satul părinților lui. Și trecând pe la împărăția lui Sefer împărat, l-au întâmpinat drăgătorii curții și l-au petrecut cu dragoste. Și trecând pe la țara zânelor, acestea se întreceau care de care să-i arate mai multă cinste și să-l petreacă. Dacă ajunse în satul părinților săi, Trase butca dinaintea bordeiului. tată și măsa nu-l cunoscură. El, dacă văzu așa, ceru să-l găzduiască. Bătrenii primiră și cerură iertăciune că nu pot să-i da mai mult decât ceea ce au, adică bordeiul lor. El se învoi și mase acolo. Peste noapte se scoală. Iese afară binișor și uitându-se la inel, îi arată că dorește să se facă un palat înfricoșat în locul bordeiului aceluia. n să-i spravească bine de gândit Și mi se ridică în liță, Niște palaturi mărețe Împodobite cu de toate frumusețile Cu grădini falnice, cu izvoare limpezi De să te tot fi uitat la dânsele Și să nu te saturi. Dar încă mite pe dinăuntru Aici și aici Cămările, lavițile, așternuturile Numai scumpeturi. Când se deșteptară a doua zi un cheașul și cu baba și se văzură muiați numai în aur, se speriară. Se frecau la ochi și se uitau în toate părțile și nu le venea a crede ochilor. Li se părea că visează. Atunci intră făt frumos la dânsii, îi scoase din uimirea în care căzuseră și se descoperi, spuindu-le că el este fiul lor cel răpit și că a ajuns împărat. Când auzire unele ca acestea, Uncheașul și baba muriră și înviară de bucurie, apoi îl luară și îl pupară și pe o parte și pe alta, Iar el le sărută mâinile. Îndată se făcut zvon în sat că uncheașul și baba se procopsiseră fără știrea lui Dumnezeu și alerga lume după lume ca să vază cu ochii lor minunea. Ajungând și la urechile stăpânului moșiei acest zvon, se duse și el de văzut palaturile. Și rămase cu ochii zgâiți. Acest om era pizmăreț și zăcaș la inimă. Nu voi avezi nici în ruptul capului să-l întreacă alții, nici în bogăție, nici în procopseală. Se duse deci acolo să se încredințeze prin sine însuși de această minune. Și dacă văzu pe făt frumos, ar fi poftit dumnealui să-l generească, fiindcă avea trei fete. Pofti pe făt frumos ca să vie și el pe la dânsul pe acasă, ca să se lege prieteni. Făt frumos, cu inima curată și fără nicio vinovăție întrânsul, se duse de detatorie. Acolo, dacă-l văzură, stăpânul moșiei aduse vorba de căsătorie și spuse că ar fi bun bucuros să-i dea pe oricare va voi el să ia din fetele lui. Făt frumos le spuse curat că el este însurat și că are de gând să se întoarcă la nevastă peste puțin timp. Ba încă le spuse și cu ce putere făcuse palaturile alea frumoase, dacă îl întrebară. Pismărețul de stăpân al moșiei plănuie atunci cu fetele sale cum să facă să fure inelul din degetul lui Făt Frumos. Pentru aceasta nu trecură multe zile și poftiră pe Făt Frumos la masă cu dânsii ca să se chefuiască și să petreacă împreună. Căci, ziceau ei, mai avea vor zile să se mai vază, auba. Făt frumos, fără să-i plăsnească prin cap ce plănuiseră ei, se tuse. După ce se chefuiră, mâncând și bând cât le cerură inima, când fură să se scoare de la masă, zăcașul de proprietar ceru să le mai dea câte un pahar să bea, la calului, cum se zice. Însă paharul ce deteră lui făt frumos, amestecă, fără să se știe în el, niște buruieni adormitoare. Cum bău, îl șifură aghiuță. Căzu într-o amorțeală soră cu moartea. Capul îi bănănănea într-o parte și într-alta, de parcă își rupsese junghietura. Îl luară, deci, binișor, îl puseră într-un pat și acolo rămase până a doua zi. Pe când dormea el dus, îi scoaseră inelul din deget și l-ascunseră. A doua zi, dacă se deșteptă văd frumos, îi furușine de ceea ce făcuse. El se căia și se căina cum de să facă el fapte de care nu mai făcuse în viața lui, să-și bea, adică până și simțirile. El socotea, vezi, ca păut ca un nemernic, și de aia se îmbătase așa, cum se deșteptă, se și duse acasă fără să bage de seamă că îi lipsește inelul din deget. Acasă dacă ajunse, ia palatul de unde nu e, pierise ca și când n-ar mai fi fost iar în locul lui găsi iarăși bordeiul părinților lui se mai căi el încă de negiobia ce făcuse dar acum aprinde orbul scoate ochii povestea ăluia. se hotărâ dară să se întoarcă la împărăția lui să nu se mai întâlnească cu niște asemenea oameni răi la suflet el zise și părinților lui să meargă cu dânsul să trăiască ca în rai dar ei se mulțumiră ale rămânea oasele în sătuceanul în care se născuseră și poftiră fiului lor o viață lină și fără de supărări diavolești. Bietul făt frumos, trist că-și pierduse inelul, Trist că părinții să-i nu voiesc să meargă să trăiască cu dânsul, Sta cu capul rezemat pe mână și se gândea cum să facă ca toate să-i iasă în de bine. Când, deodată, se înfățișează înainte-i vizitiul ce-i părătea împărăteasa. Ce ai, stăpâine, de ești așa de trist, fără să te mângâi?" Au doar primit ai ca ai vaștiri rele de la împărăție. Vaștiri rele de la împărăție n-am primit, dragul meu. Dar îi iacă, iacă, iacă ce mi s-a întâmplat. și spuse tot din fir până nață. Ia lasă stăpâne, nu te mai mâhni așa pentru atâta lucru de nimic. Ce stai tu te vorbești, omule? Apoi de nimic lucru ei tu că am pierdut inelul, așa podabă rară? Și de puțin lucru socotești tu că este amă mă despărți de părinți, fără să mai nădăjduiesc ca i vedea? stă stăpâne! Dar ia să ne înțelegem la cuvinte! Părinții împărăției tale, dacă nu vor să vie să trăiască pe lângă dumneata, poți să-i faci să trăiască bine și aici, lăsându-le o sumuliță bunicică de bani, de care ai mulțumită Domnului Testui, cât pentru inel, apoi sa doamna noastră, a avut de grijă și pentru aceasta. La plecare, ea mi-a dat acest inel, cu poruncă strașnică, ca să-ți-l dau numai atunci când voi vedea că mâhnirea umblă să te biruie. Și tocmai acum mi se pare că e timpul. Poftim! Și dată scoțând din sân un inel, ca și celălalt de frumos, îl dete, mai adăugând a zice că inelul acesta are darul, ca uitându-te la el și dorind, îndată se va înfățișa înaintea dumitale, doi arapi, care vor face orice le vei porunci. Tocmai atunci trecea pe acolo și stăpânul moșiei, cel cu pricina, într-o căruță cu patru telegari, mergând în treaba lui. Făt frumos, cum lua inelul în mână, se uită la el și pofti să iasă cei doi arapi. Îndată se pomeni cu doi arapi negri ca fundul ceaunului, că stau dinaintea lui, ageri și sprinteni ca niște pardoși. Ce porunce stăpâne?" ziseră ei, să-mi luați la ochi chiar pe ăla care trece în căruță." Și să nu-l slăbiți până nu va scoate inelul ce mi-a tras din deget mișelește Vezi că el pricepuse că beția aia de atunci nu fusese lucru curat Dar n-a ce-și face capului, de aia și tăcuse din gură Unde mi se repeziră nenicule, îi arapi, ca niște zmei și ca niște lei paralei De nu-i puteai ajunge cu praștia Într-o clipă fură acolo și unul apucă caii de derlogi și mi-ți cap pe ei și altul apucă pe pismărețul de stăpâni al moșii de piept Și cât te-ai șterge la ochi, fudat jos Și unde miți-l începură al răsucii și al buchisim fundat, De ți era mai mare mila de dânsul Dacă-i cerură arapi inelul, el tăgăduia ca un nemernic Se pusese diavolul călare pe inima lui Și nu-l lăsa nici de cum să scoată inelul la iveală Dar ce credeți, că arapi mi lăsară numai așa cu una cu două? Nici să vă gândiți. Îl luară din nou la tărbăceală, umbla prin mâinile lor de la unul la altul ca o minge. Îl mai fățuiră, îl mai trudiră, îl luară din nou la rapanghele și îl mai dară cățeaua, de credeai că se pierde prin mâinile lor și ca să nici cât. Dacă văzura rapi așa, că se încăinase și nu vrea să dea inelul, îl puseră jos. Unul îl ținea și altul scoase un cuțit de la brâu. Îl dete pe masat și se făcea că vrea să-l jupoaie de viu. Văzând omul că nu e de glumă, că-i sta viața numai într-un fir de ață și ca să scape de moarte, spuse că la el este inelul și îl scoase de a rapilor. Ar fi voit oamenii lui, vizitiul și argatul, să sară să-și scape stăpânul din mâna rapilor. Dar cine se putea apropia de dânși, Numai câte umbrâncile da aceștia și se duceau peste cap de se sculau schilozi. frumos! privea și creștea inima în el de mulțumire când vedea că fracă ridichea bicisnicului de zăcaș, după cum i se cuvenea. primindu făt frumos, îl băgând deget lângă celălalt și se hotărâia să întoarce înapoi la împărăția sa. Dete părinților lui vreo două-trei pungi de galbeni, fiindcă nu era merge cu dânsul. Se găti de drum și se urcă în butcă și porni. Dar când se despărțiră, Plângeau și lemnele și pietrele deja la uncheașului șababei. Vezi că pricepură ei că nu are să se mai vază. Poate că în cer, dar aici pe pământ, deloc. Și se duse, se duse făt frumos cale lungă depărtată, care de aici înainte se gătește, mult mai frumos grăiește. Se duse până ajunse la o poiană frumoasă, pe marginea căreia curgea un râuleț. Aici își căuta el loc de popas, fie că și găsise, căci era o frumusețe de nu te-ndurai să te depărtezi de dânsa. Lichiau de stăpân al moșii, nici una, nici alta, voia cu tot din adinsul să aibă pentru dânsul inelului făt frumos și mai multe nu. Se luă după dânsul și cugeta că mai cu marghiolii, mai cu șoalda, mai cu prefăcătorii, să înșele pe făt frumos și să-i fure inelul. Dacă văzu făt frumos că vrea să poposească, se opri și el mai cât colea după un mărăciniș și așteptă până să adoarmă. Făt frumos nici că gândea la astfel de mișeli. El întinse pe pajiște niște scoarțe scumpe ce le avea. Se așeză pe dânsele, mâncă și se culcă. Vizitiul lui cel credincios stătu de pază o bună bucată de timp și dacă văzu că nici apele nu se mai mișcă și fiind ajuns de o stăne la drumului, Puse și el capul jos și-l fură somnul. Când văzu că amândoi dorm duși, a ieșit din crâng binișor și pâș-pâș, ca o mâță când pândește la șoareci, se apropie încet de făt frumos. Îi trage inelul din deget și pe-aici ții drumul. Iar dacă se sculă făt frumos și văzu că îi lipsesc inelele, crezu că vizitiul il le-o fi luat ca să le puie bine, de teamă să nu le piarză dormind. și îl întrebă, Vizitiul răspunse că, Doamne ferește, nu i a luat el. Acum înțelese că vreun hoț i-l-a furat și se întristă, nevoie mare. Așa supărat, porunci de-n hămă cai la butcă și porni. El nu știa cine i-a furat inelele și nu avea pe cine a apucat de ele. Și mergând el așa și înciudându-se și frământându-se de mâhnire, se gândea ce o să spuie el împărăteței când l-o întreba de inele. Nu-i venea lui Vezi, odată cu capul, să-l crează că este neharnic, mototol și-a dormit. Tocmai pe când părerea de rău îl ajunse și mai și decât până aici, erau trecând printr-o pădure mare și deasă. Deodată auzi niște balauri de lăutari, trăgând din viori, de gândeai că mănâncă foc și din ce în ce se apropiau. Nu trecu mult și iată că lăutarii trecură pe lângă butca lui Făt Frumos, Tot cântând, și deteră bună ziua. Făt frumos, le mulțumi și prinse întreba. Dar de unde veniți, bre oameni buni? Și unde vă duceți? Lăutarii răspunsără. Ne ducem să cântăm la nunta împărătesei tale. Cum să cântați la nunta împărătesei mele? Întrebă făt frumos, căruia îi sări inima de frică. Apoi să vezi, dumneata, un împărat din vecinătate, văzând că este atâta amar de vreme de când ai plecat și nu te-ai mai întors? S-a sculat cu oaste asupra împărăției tale Ca să se lească pe împărăteasă A luat de soț pe fiul său Împărăteasa s-a împotrivit foarte Și de două ori s-au lovit oștile Și de două ori acel împărat a fost biruitor În cele din urmă Nici împărăteasa nu mai trăgea nădejde Că o să te întorci. Și de milă Ca să nu se mai prăpădească orașele și satele Și atâta sumedenie de oaste S-a înduplecat a asculta cererea împăratului Și mâinele este munta cum se poate una ca asta? Ia ca se poate și se prea poate, dar fiindcă te întorci și dacă voiești să ajungi înaintea nunții, lasă-ți butca să vie pe urmă și tu ai de cu noi. Văd frumos, n-așteptă să-i mai zică încă o dată. Sedete binișor jos din butcă și porni cu lăutarii la drum. Unul din lăutari îl luă în cârcă și când își fă cuvânt se aruncă drept în slava cerului și mergea ca vârtejul. Ar fi voit el să meargă ca gândul, dar îi fu teamă să nu plesnească fiera în făt frumos. Odată început făt frumos să strige. „Stai, mă! stai să-mi iau căciula, că mi-a căzut din cap! Ce stai, dumneata, de vorbești? Lasă-o încolo la nevoile căciula, că ea acum o fi cale de șase luni de departe, să mergi cu piciorul până acolo unde a căzut ea! Și mai merseră ce mai merseră și se coborâre la scara palatului împărăției sale. Aici, dacă ajunse, împărăteasa și toți boierii și toată oastea ieșiră într-un întâmpinarea lui. După ce-și dară bun găsit și bun venit, îi povestiră cum împăratul vecin s-a sculat cu război asupra lor, cum oastea lui a spart oastea împărăției lui de două ori și cum se gătesc pentru a treia lovire. Apoi împărăteasa-i spuse că ea a făcut acele meșteșuguri cu lăutarii ca să-l aducă mai curând, că știe cum a pierdut inelele și ce-a pățit. Pe când vorbea încă Iacă un curier ce se înfățișează înaintea lor și dă împărătesei inelele cu pricina și împăratului căciula cei căzuse din cap. Ea-i spuse că doi dintre acei lăutari ce a văzut el prin pădure a avut porunca. Unul s aducă pe dânsul și altul inelele. Împăratul se veseli, dar era supărat foarte cum de să îndrăznească vecinul lor împărat să se scoale cu război asupra împărăției sale. Și auzind gloatele de venirea lui Făt Frumos, veneau droaie să se scrie la oaste. Se sculară dară cu mic cu mare și făcură oaste cât de frunză și iarbă. Făt Frumos le toc și le învăță cum să meargă la război. Și-l ascultau gloatele că-l iubeau nevoie mare. Da, apoi boierii, nu se lăsau nici ei mai prejos. Vezi că și el era drept, îndurător și viteaz. Pornind la război cu o silă așa de mare și de grozavă, sparse împărăția vecinului lor tezător. prinse în război și pe acel împărat vrăjmaș, împreună cu fiul său, și aduse a de-i tăiară dinaintea împărătesei, apoi întinzând cu prinsul său și asupra acelei împărății și mai puind la cale toate cum să ajungă supușii săi să fie fericiți, se puse pe trai și trăiră veac de om nesupărați de nimeni. Iar eu... Încă le cai pe oșa, și vă povesti, dumneavoastră, povestea așa. Sfârșit!